În seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. În seara aceasta vom continua discuțiile pe baza mail-urilor pe care le primim pe adresa noastră. În același timp vrem să vă mulțumim pentru încrederea pe care ne acordat și pentru faptul că ați avut îndrăzneala și curajul să ne trimiteți mail-uri cu probleme care țin de intimitatea cuplului vostru. Ne dăm seama că nu este ușor în asemenea lucru și... În același timp apreciem, pentru că trebuie să fim conștienți că atunci când avem nevoie de ajutor trebuie să solicităm ajutor. Atunci când ne depășește o anumită problemă este cât se poate de sănătos și de normal să cerem ajutor pentru că oricât am vrea să cunoaștem toate rezolvările tuturor problemelor, inclusiv în latura aceasta sexuală a relației a cuplului, la un moment dat ne, blocăm, ne uh, lovim de anumite baraje, de anumite limite peste care nu putem să trecem și este păcat, este mare păcat să pierdem binecuvântări importante uh, pentru că n-am avut curajul, n-am avut libertatea să întrebăm pe cineva sau poate că n-am găsit o persoană de încredere. Așadar, vă mulțumim pentru încredere pe care ne-o acordați. Sperăm ca prin aceste emisiuni să răspundem... Uh, problemelor pe care le ridicați, întrebărilor pe care ni le-ați adresat, într-un mod în care să vă fie benefic constructiv relației voastre de cuplu și în acest fel să aveți curajul ca la o următoare problemă să întrebați iarăși pe cineva, nu neapărat pe noi. Pentru că viața pe pământul acesta este foarte scurtă în timpul acesta de pământ avem o, o anumită cantitate de zile în care trăim ca persoane căsătorite și în, acela, în acest timp pe care îl trăim ca persoane căsătorite, satan caută să lovească în familie, caută să lovească în cupluri, tocmai din dorința de a le destrăma. Și dacă nu reușește să le destrame, măcar să le facă să nu trăiască, să nu primească binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru ei. Satan caută să ne împiedice cu orice chip să avem parte de binecuvântările Lui Dumnezeu, pentru că trăim în ascultare și respectăm ceea ce Dumnezeu îngăduie pentru familie. În seara aceasta, nu știu exact până unde vom ajunge, dar avem, am vrea să răspundem la trei întrebări. Trei întrebări despre, care țin despre, de intimitatea de cuplu. Și am decis să începem cu o întrebare care a venit pe două, de la două persoane pe adresa noastră, privitoare la pozițiile sexuale, la pozițiile din dormitor. Ne-au scris o soție și un soț, persoane diferite, din țări diferite, referitor la pozițiile în care se poate face sex, la pozițiile care se pot folosi în dormitor, pentru că tot se vorbește foarte mult astăzi pe mass media, în reviste și așa mai departe. Și unele voci, cel puțin din mediul ortodox, susțin că orice poziție în afară de cea a misionarului ar fi păcătoasă. Așa că prima întrebare pe care o abordăm este aceasta referitoare la pozițiile sexuale, apoi vom vorbi despre lenjerii, dacă este ok, dacă este în regulă. Să, să folosească femeile lingerie. Nu știu în ce măsură există lingerie și pentru bărbați. Cred că nu se mai pot numi chiar lingerie. Este adevărat că este o, o, o întrebare care privește mai mult femeile. Mai mult femeile ca purtător, dar ca beneficiar cred că privește mai mult bărbații și vom încerca, dacă timpul ne permite, să vorbim despre cum putem să transmitem celuilalt dacă ceva este în neregulă cu modul în care ne iubește, cu modul în care, sau cu ă, insatisfacția pe care o avem în privința problemelor, în privința relațiilor intime. Așadar pornim la discuție cu tema aceasta, cu întrebarea aceasta a pozițiilor sexuale. Întrebarea suna ceva de genul acesta, sunt pozițiile sexuale păcătoase, este păcat să facem dragoste în altă poziție decât cea a misionarului? Răspunsul nu aș vrea să creeze polemică, aș vrea să fie unul foarte simplu și ar trebui să privim asupra acestei probleme din punctul de vedere al tuturor activităților pe care le facem în viața, în viața noastră. Într-adevăr este o a vechilor părinți ai Bisericii Ortodoxe, care nu știu exact de unde a început, n-am cercetat lucrul acesta, trebuie să recunosc, dar spune, printre altele, că orice relație sexuală care are ca scop altceva decât crearea copiilor și care se întâmplă alt cumva decât în poziția misionarului, este păcătoasă. Nu știu dacă Dumnezeu a lăsat o asemenea poruncă. Dacă privim în Scriptură, cel puțin în cântarea cântărilor, vom vedea foarte multe lucruri care ușor ne-ar face să roșim, ne-ar face să ne fie rușine de modul deschis în care sunt spuse, de aprecierile care există din partea Sunamitei și din partea lui Solomon efectiv aprecieri pentru anumite părți ale corpului, poeme, efectiv poeme de dragoste. Și cred că o astfel de dragoste nu poate fi asociată unor astfel de învățături despre care vorbesc vechii părinții ai bisericii ortodoxe. Cred că Dumnezeu a lăsat mai mult decât atât, pentru că... Relațiile intime nu au fost făcute de Dumnezeu doar pentru crearea de copii. Într-adevăr, una din sarcinile principale pe care le avem ca și persoane căsătorite este aceea de a crește copii, de a face copii. Însă, dacă probabil dacă era vorba doar de făcut copii, Dumnezeu alegea o metodă, cum a ales la animale, să aibă anumite perioade de împerechiere și atât. Cred că Dumnezeu a pus mult mai mult în noi și scriptura ne spune, printre altele, să nu ne lipsim unul pe altul de datoria de soți. Vă dați seama că nu de fiecare dată când facem dragoste putem să facem copii. Deci, îndemnul acesta să nu ne lipsim unii pe alții de datoria de soți cu siguranță are de face cu relații intime care nu au neapărat de fiecare dată de-a face cu facerea de copii. În contextul acesta, pozițiile sexuale nu știu dacă pot fi catalogate ca păcătoase sau nepăcătoase. Cred că pot fi în același timp și păcătoase și nepăcătoase. Scriptura ne spune că orice nu vine din încredințare este păcat. Așa că avem datoria să ne luminăm capitolul acesta, să citim, să, ne, să știm exact ce facem în conjunctura asta. Pentru că foarte multe persoane cred că este păcat să folosească o altă poziție decât cea a misionarului și în cazurile respective, dacă nu cercetează să-și lumineze sectorul ăsta din viața și întrebările astea, s-ar putea chiar să facă un păcat. Un alt, o altă situație în care pozițiile sexuale pot să fie păcătoase sunt cele în care bărbații sau femeile se uită la filme pornografice și cer anumite poziții, așa aș îndrăzni să spun, gimnastii sexuale partenerilor lor, ca să se întâmple ca acolo, ca să trăiască senzațiile sau ca să reproducă în mintea lor ceea ce se întâmpla în filmele respective. Cred că asta ține foarte mult de egoism, de modul în care căutăm să ne obținem o plăcere doar a noastră. În momentul în care noi avem dorința de a-i produce plăcere celuilalt, de a-l împlini pe celălalt, atunci avem cumva și datoria să fim foarte creativi. Să fim creativi, să fim inventivi, să folosim orice poziție, dacă vreți, care este avantajoasă atingerii acestui scop. Practic nu o folosesc într-un mod egoist pentru mine, ci o folosesc într-un mod altruist pentru a-l împlini pe celălalt. Cu siguranță nu vom putea să vorbim aici în relațiile intime doar de altruism, pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare din cei doi soți dorește să fie împlinit, satisfăcut în momentul în care se termină uh, momentul acela de intimitate. Deci există până la și o cantitate de egoism, dar contează foarte mult ce predomină în relațiile acelea intime. Așa că, dacă avem ca scop să-l împlinim pe celălalt, cred că avem cumva și datoria să folosim orice metodă care este creativă, care este acceptată de amândoi, care nu este abuzivă, care nu îl sperie pe celălalt, orice metodă și orice poziție ca să ne ajute să ne îndeplinim scopul acesta. Pe de altă parte... Pe de altă parte, în discuția pe care am avut-o în seara aceasta cu soția mea despre, despre aspectul acesta, ea îmi spunea că pozițiile acestea sexuale sunt cumva ca și un fel de mâncare, ca un aliment, cum ar fi cartoful, pe care încerci să îl gătești și nu l faci de fiecare dată aceeași rețetă. Îl faci odată fiert, odată garnit, ca garnitură prăjit, piure și așa mai departe, pentru că același aliment poate să fie foarte bun, extraordinar, dar dacă îl mănânci de foarte în fiecare zi, la rând, tot aceeași mâncare, mănânci, mănânci doar cartofi prăjiți, până la urmă te saturi. Efectiv ajungi la o saturație și nu poți să mergi mai departe. În schimb, o gospodină bună, o bucătăreasă bună, știe să pună în diferite forme sau în diferite gusturi toată, toată treaba asta cu cartofii și în felul acesta să fie gustoasă mâncarea de fiecare dată, chiar dacă o mănâncă tot cartofi. Nu mai punem aici în calcul și faptul că uneori se poate folosi și alte chestii decât cartofi, se pot combina cu alte alimente și atunci rețeta este de-a dreptul delicioasă. Cam așa stau lucrurile și în privința pozițiilor sexuale. Mă repet, poate să fie păcătoasă, practicarea lor poate să fie din contră o dovadă de dragoste cristică, o dovadă de dragoste altruistă, așa cum ne învață scriptura, contează foarte mult ce este în inima mea ca soț și in inima soției mele sau invers, in inima soției și in inima soțului când se întâmplă lucrurile acestea. Într-adevăr există rețineri cu privire la asta, noi creștinii, cred că am mai spus în emisiunea trecute, am renunțat la multe lucruri benefice din, cadrul, din, din contextul acestor a relațiilor intime pe motiv că au fost confiscate de uh, păcat, de curvie, de pornografie și uh, alte lucruri de genul acesta și uh, pentru că se practică așa ceva în filme sau uh, pentru că anumite persoane, uh, eu știu, persoane ușoare practică un anumit gen de sex, anumite poziții, pe bani, noi ne dezicem în totalitate de ele și nu le mai luăm în calcul. Cred că este un demers periculos, un demers periculos pentru că Dumnezeu n-a făcut relațiile intime pentru păcat și faptul că păcatul ni le confiscă și nu ne lasă să ne bucurăm de intimitate așa cum a creat-o el pentru noi, cred că nu este voia lui Dumnezeu. Cred că este de fapt o tendință noastră naturală de a ne separa complet de ceea ce ni se pare nou că este rău. În același timp, relațiile intime trebuie să se întoarcă sau de relațiile intime, prima dată, legitim, trebuie să beneficieze cei care ascultă voia lui Dumnezeu și care sunt în voia lui Dumnezeu. Cred că este cumva nedrept ca anumite particularități, anumite finețuri, anumite lucruri anumite senzații, anumite trăiri intense, să fie trăite de oameni care nu au nicio teamă de Dumnezeu, care fac lucrurile acestea pe bani, într-un mod păcătos, care îl fac în filme, iar noi, care suntem copiii lui Dumnezeu, care suntem beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu, să nu beneficiem de ele pentru că le, le, le asociem cu lucruri rele. Aici cred că trebuie să ne gândim foarte mult și să facem diferență între ceea ce cred cuplurile din, din lume și cuplurile de, în familiile creștine. Pentru că dacă ne uităm în lume, în societatea în care suntem noi, adesea femeia este văzută ca și un obiect sexual. Și de asemenea există tendința asta ca bărbatul văzând aceeași atitudine în jurul lui să fie cumva păcăliți, să spun așa, și să ajung și el în cursa asta. Și aș citi un mic citat dintr-o carte ca să înțelegeți mai bine ideea. Spune că bărbații și femeile sunt alcătuiți diferiți din punct de vedere fizic și sexual și sunt stimulați sexual în moduri diferite. Bărbații au un răspuns sexual-vizual și ei sunt excitați prin ceea ce văd. Aici tragem o concluzie că pentru bărbați este foarte, foarte importantă ceea ce văd și aici avantajează cumva, să zic, și uneori și pozițiile care sunt în relațiile intime. Dar cel mai important, spun din punct de vedere al unei femei, este modul în care el transmite dorința lui femei. O transmite ca o dorință de intimitate sau are în mintea lui acea idee de de obiect sexual cum este în societate, cum este în lume. Dacă el privește actul sexual ca o modalitate rapidă de a primi satisfacție personală și în acest caz, soțiile se simt de obicei ca un obiect, doar dorite și mai ales trupul lor. Dacă soții urmăresc, exact cum spunea și Teo, să-și împlinească soția în dragoste și să fie o intimitate, o plăcere deosebită de ambele părți, atunci soția nu mai percepe pozițiile ca pe ceva forțat sau ca pe ceva cerut, cerșit mai bine zis, ci ca pe ceva care să aducă împlinire de ambele părți. Și atunci nu se mai simte ca folosită, ci efectiv ca important, că poate să ofere, ca o importanță, că poate să ofere soțului ei plăcere și, bineînțeles, de ambele părți. Deci foarte important este modul în care cei doi comunică uh, problema, să zic așa, a pozițiilor. Da, uh, este adevărat că în societatea în care trăim, nu doar pornografia, ci mass media în general și societatea, noi ca oameni, uh, suntem parcă educați, nu știu dacă intenționat sau nu, uh, să considerăm femeile ca obiecte. Și probabil de aici, așa cum spune Ana, ne tragem multe, multe probleme în relațiile intime. Într-adevăr, pornografia promovează femeia ca obiect. Este una, unul din scopurile pornografiei ea promovează uh, ideea că bărbatul trebuie să se folosească, femeia poate fi folosită oricum, în orice circunstanță. Uh, trebuie să țineți cont că pornografia cea mai, multă, cea mai multă pornografie a fost făcută pentru bărbați, doar în ultimii uh, ani, ultimii doi ani s-a uh, uh, sesizat industria asta și face și pornografie pentru femei, dar până acum era doar pentru bărbați și pornografia asta educa așa. Femeia este un obiect, trebuie să aducă împlinire bărbatului. Ei bine, în contextul ăsta, într-adevăr, să ceri o anumită poziție, să aduci în, în discuție o anumită poziție în momentele de intimitate, produce sperie, efectiv, soția, pentru că a, automat și involuntar se asociază cu femei stricate, femei folosite, cu egoism și așa mai departe. În același timp, tot conjuga cu asta, că văd că început să se lege întrebările astea, ajungem și la întrebarea despre lenjerie. Ne întreba cineva de ce este un păcat ca femeia să, să, să dețină lenjerie intimă, să poartă lenjerie intimă erotică, adică cu scopul de a o purta în prezența soțului ei. Sincer nu văd un păcat în lenjeri. asta într-adevăr dacă ne uităm în scriptură nu vedem descris undeva despre lenjerie, în schimb vedem despre anumite bijuterii menționate în cântarea cântărilor cel puțin și nu doar în cântarea cântărilor, dacă veți citi vremea cotidiană în vremurile Bibliei veți vedea că femeile erau împodobite, erau împodobite cu tot felul de accesorii. Uh, pentru uh, unele din ele erau efectiv intime erau pe dedesubt uh, cum ar fi lățișorul de pe picior lănțișorul de pe abdomen uh, erau lucruri care în poporul Israel nu se vedeau, femeile nu umblau decoltate ele erau pe dedesubt, erau pentru soț uh, accesorile respective uh, nu vom găsi nimic scris sau cel puțin nu am întâlnit eu ceva scris despre lenjerie dar, în același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că viața monogamă într-un cuplu, între un bărbat și o femeie, așa cum a lăsat Dumnezeu, este o viață expusă pericolului monotoniei. Adică s-ar putea ca la un moment dat să ne trezim că avem o anumită problemă, s-ar putea să ne trezim că intimitatea din căsnicie se uh, blochează într-un anumit punct, uh, s-ar putea să vedem că ceea ce s-a întâmplat ani de zile, la un moment dat, nu mai funcționează, soțul își pierde interesul față de soție și soția față de soț și relații intime nu mai sunt ceva de dorit, devin ceva deja cunoscut de care suntem uh, sătui. Uh, e bine, Cred că avem, cum spunea și mai înainte, datoria să vegem asupra relației noastre din căsnicie și vegerea asta vrea să însemne și folosirea creativității, folosirea ideilor de a-l surprinde pe celălalt. Păzirea aceasta a intimității în căsnicie sau a căsniciei, a relației cu partenerul, poate să cunoască diferite forme, dar toate din ele ar trebui să implice creativitate. Nu putem să lăsăm lucrurile să meargă așa de la voia întâmplării și mai târziu să ne întrebăm, dar oare de ce soțul meu, soția mea a fost atrasă de o altă femeie, de un alt bărbat? Nu putem să judecăm lucrurile așa, pentru că în momentul în care eu, ca soț, mă neglijez sau soția mea se va neglija, cu siguranță Satan va avea de grijă ca să apară în anturajul meu sau al ei cineva care nu face lucrul ăsta, care-i arătos, care-i arătoasă, care arată, se aranjează, se îngrijește. E bine, în chestia asta cu lenjeriile, spuneam mai înainte că dacă ar fi să comparăm cu bucătăria, cartofi pot fi gătiti în multe feluri, dar câteodată simpla asociere cu un alt, cu o garnitură, cu anumite, eu știu, ciuperci sau verdețuri, sau efectiv schimbă, face din cartoful ăla o altă mâncare, foarte, care arată mult mai bine și efectiv strânește pofta în tine să o consumi. Chiar dacă și până atunci ai mâncat 3 săptămâni cartofi, faptul că apare acolo o garnitură, apare așezat altfel, cântărește foarte mult. Și în capitolul acesta, la relațiile intime, Lucrurile se întâmplă tot cam așa, pentru că să folosește o lenjerie, iarăși aici poate să fie să ne izbim de zidul acesta al faptului că lenjeriile se folosesc de către sau se foloseau în, în trecut de către doamnele, între ghilimele, care practicau anumite servicii din astea pe bani, se folosesc foarte mult în filmele pentru adulți și, iarăși, ne izbim cumva de, de bariera asta, domnule, s-ar putea să fie ceva rău. Și asociem purtarea, de multe ori am întâlnit asocierea asta, asociem purtarea unei lenjerii, sau cel puțin femeile pot să facă asocierea asta, dar s-ar putea și bărbații, asociem purtarea unei lenjerii cu un anumit grad de ușurătate și persoanele s-ar putea să creadă că, purtând lengeria respectivă, se identifică cu o anumită tipologie de femei, cu o anumită categorie de femei, cu care, care duc o viață ușoară, care duc o viață păcătoasă. Ei bine, cred că iarăși este un lucru care ni l-a confiscat păcatul. Cred că Scopul nostru încă în relațiile intime este să aducem plăcere celuilalt. Citeam mai înainte o câteva rânduri care, în care cineva întreba de ce să dau 200 de lei pe o lenjerie care oricum nu stă mai mult de 5 minute pe mine. Ei bine, pentru bărbați este foarte, acele 5 minute sunt extraordinar de importante. Unii reușesc să scape de lenjerie respectivă în 5 minute, alții preferă să o țină până la sfârșit. Astea sunt în funcție de gusturile, de plăcerile pe care le au cei doi. Însă este foarte important, cele 5 minute sunt extraordinar de importante. Transmit un mesaj, ok, eu m-am pregătit pentru tine, aștept să avem intimitate, avem, aștept să avem uh, uh, relații intime, uh, îmi doresc lucrul ăsta și pentru că tu ești deosebit, uh, m-am pregătit pentru momentul ăsta. E efectiv, purtarea de lenjerie, uh, cred eu că transmite un mesaj uh, din partea soției către soț, cum că dorește să îl împlinească, că dorește să aibă relații intime. Bine, nu este singura modalitate prin care transmiți un asemenea mesaj, dar este o modalitate prin care îl transmiți fără emoții. Adică, odată ce ți-ai pus o astfel de renjerie și ți-aștept soțul, cu siguranță mesajul nu poate să fie interpretat altfel. Mesajul este interpretat direct. Și are în final fericit. Da, da, s-ar <laughs> putea să aibă în final, s-ar putea, ar trebui să aibă un final fericit. Dacă ar fi să, să, să lăsăm să ne confiște păcatul, aspectul acesta, ar trebui multe lucruri care le facem în dormitor, în, între soț și soție, în momentele de intimitate, să dispară ar trebui să dispară pentru că sunt confiscate de păcat. Și probabil, tot pe același principiu, poziția misionarului ar fi printre primele care ar trebui să dispară, că iarăși este foarte folosită de cei din care toarnă filme pentru adulți sau de femeile care practică prostituția. Așa că este foarte important să analizăm lucrurile într-un mod echilibrat. Să nu lăsăm să ne confiște păcatul nimic din ceea ce înseamnă intimitate. Pentru că... Revenind la ceea ce spunea Teo cu privire la lenjerie și la poziții sexuale, revin și eu asupra ideii că este foarte importantă comunicarea și a comunica unul cu celălalt și nevoile și neplăcerile și toate aspectele ce țin de relațiile intime. Dacă soțul tău îți cere să îți comunică o plăcere de-a lui și nu ți este o plăcere, este foarte important să, să comunici lucrul ăsta și să nu faci așa fără să ai o motivație interioară. Pentru că nu va fi o, o plăcere, plăcere pentru tine. Cel mai bine este ca să comunici și să spui, tu vrei lucrul ăsta, dar pentru mine nu e ok. Și de ce nu e ok, păi uite, pentru că am văzut așa sau mie nu-mi place că e așa sau pentru mine pare un lucru negativ și atunci, discutând lucrurile și observând că lucrurile nu se petrec în mediul în care sau în modul în care le-ai văzut prima dată sau felul cum le perceput tu și pot să aibă și o altă față, atunci lucrurile se rezolvă și ajungi la o comunicare, deci în cuplu se ajunge la o comunicare și la o acceptare de ambele părți. Și de asemenea, mă gândesc că și soțul când spune un lucru, deci trebuie să, să, accept, să aștept să primească acceptul soției. Chiar dacă uneori timpul e scurt și sunt altele, deci timpul și hormonii și toate își fac apariția, este foarte important ca să fie o comunicare în relațiile intime și în acord de, de ambele părți. Pentru că am trăit în medii diferite, ne-am manifestat în medii diferite în, mod, în medii diferite medii și în moduri diferite am intrat poate prima dată în contact cu ceea ce înseamnă sexualitate și relații intime și nu, nu ne putem aștepta ca și celălalt să reacționeze ca și noi sau să îl judecăm dacă nu are aceeași părere ca și noi. Și zic, cum? Dar cum de-ai putut să te gândești așa ceva? Sau, ai de mine, dar niciodată nu m-am gândit. Sunt niște expresii pe care mai degrabă aduce un blocaj în relație și în comunicare și nu o rezolvare. Cred că una din libertățile majore pe care trebuie să le avem ca și cuplu este să vorbim unul cu celălalt și în același timp să acceptăm ceea ce ne spune celălalt, chiar dacă nu corespunde cu valorile sau cu credințele noastre. S-ar putea ca la un moment dat o soție să asocieze plângeria cu ceva uh, rău negativ. Uh, S-ar putea ca problema asta să nu se poată rezolva atunci, să se rezolve mult mai târziu. Uh, atâta vreme cât există comunicare, nu, nu trebuie să existe neapărat și presiune de se întâmpla atunci lucrul respectiv. Uh, în momentul în care te angajezi într-un proces de comunicare, uh, poate dura, eu știu, săptămâni, luni sau poate ani. Uh, nu trebuie să fie interpretat neapărat ca un refuz, ca o încăpățânare, ca o lipsă de iubire. Atâta vreme cât există comunicare, cred că toate lucrurile au, au timp să se așeze și în același timp trebuie să admitem că vor exista lucruri care, pe care celălalt nu, nu le va accepta niciodată. Nu trebuie să ne simțim neiubiți sau neimportanți sau uh, marginalizați. Efectiv, sunt lucruri cu care celălalt nu va fi de acord niciodată și trebuie să le abordăm ca atare pentru că altfel aduc tensiune în cuplu. Nu toate lucrurile despre care auzim, nu toate lucrurile sunt potrivite pentru relațiile noastre intime, sunt unele care se vor potrivi, sunt altele care efectiv nu și-au locul, nu, nu sunt compatibile cu noi. Nu trebuie neapărat să căutăm acum dacă am vorbit despre poziții sexuale și dacă v-am spus că sunt ok dacă e vorba de altruism, nu trebuie să ne luăm neapărat un manual de cam asutra să le încercăm pe toate de la cap la coadă. Trebuie să fim creativi, să fie ideea noastră în dormitor, să fie produsul nostru ca și cuplu, să găsim noi lucrurile care ne avantajează, pozițiile care ne avantajează, care obținem plăcere și nu neapărat să luăm o anumită revistă și să încercăm toate pozițiile care le scriu acolo, Deși este bine să fim cât de cât documentați, să fim citiți, să știm cum se obține plăcerea, care poziții sunt pentru persoane care diferă ca înălțime sau care poziții funcționează foarte bine pentru persoane mai plinuțe, mai grăsuțe, dar pentru altele mai slabe, în funcție de cuplu în care suntem, cum-i cum, soțul, cum soția, trebuie să existe un minim de cultură în domeniul acesta și se pot citi anumite manuale, anumite cărți, dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm o anumită revistă sau o anumită carte și să încercăm tot ce găsim acolo. De cât poate, dacă vreți, de comun acord, să vă distrați în felul ăsta și să vă acordați în felul ăsta un fel de moment de plăcere. Din păcate, e ultima întrebare la care am răspuns, pentru că timpul a expirat. Data viitoare vom vorbi despre modalitatea în care putem să-i transmitem partenerului dacă ceva nu este în regulă la relațiile noastre intime, dacă nu obținem plăcere. Până data viitoare, nu uitați, închei în aceeași notă, iubiți-vă frumos! trimite-ne dacă aveți probleme, întrebări, trimite-ne pe adresa noastră, în seara aceasta m-a ajutat în emisiunea noastră și soția mea. Sper ca și data viitoare să ne dea o mână de ajutor, este foarte important să avem o părere echilibrată, să nu vorbesc doar eu din punctul de vedere masculin al bărbaților și sperăm ca prin răspunsurile pe care le dăm să venim în întâmpinarea nevoilor pe care le aveți. Nu uitați, adresa la care puteți să ne scrieți este ajutorarondconsiliere.org. Acolo ne ajung mesajele, nu ne preocupă numele dumneavoastră dacă vreți să răspundem, v-ați văzut, n-am precizat niciodată niciun nume răspunzând la întrebările acestea. Vrem doar să oferim răspunsuri, iar dumneavoastră să vă puteți bucura de intimitatea din căsnicia dumneavoastră și să vă puteți bucura de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru viața voastră de familie. O seară bună vă doresc și nu uitați să vă iubiți frumos. La revedere!